На даху цитаделі віяв легенький вітерець. А ще звідти відкривався гарний краєвид на пустелю. Фриїд і Друна якийсь час переводили подих. А тоді Фриїд запитав. Нам тут безпечно? Друна підвів голову. Над висушними пагорбами кружляв орел. Цікаво, наскільки добрий у орла слух? У нього ж явно щось добре розвинене. Можливо, слух? У пустельній тиші він міг би з відстані в півмилі почути якусь істоту. Ну і Греці з ним, адже ж розмовляти він точно не вміє. «Вірогідно», – відповів він. «Я можу тобі довіряти?» – запитав Фриїд. «А тобі я можу довіряти?» Фриїд побарабанив пальцями по парапету. «Е?» – зронив він. І в цьому і полягала проблема. Проблема всіх по-справжньому таємних товариств. Вони були таємні. От скільки членів налічував черепаший рух? Ніхто цього точно не знав. Як називався чоловік поруч із тобою? Це знали двоє інших членів, адже вони його відрекомендували. Але хто ж вони були під тими масками? Тому що знання несло в собі загрозу. Якщо вам щось відомо, з вас усе це можна поволі вичавити в процесі розслідування. Тому краще нічого не знати. Таким чином набагато легше спілкуватися під час таємних засідань і неможливо це робити поза ними. Ця проблема завжди виникала перед усіма можливими змовниками. Як замишляти змову без того, щоб ділитися планами з ненадійними, ймовірно, колегами-конспіраторами, які в разі чого можуть скерувати на вас розпечену до жару коцюбу звинувачень? Крапельки поту, що виступили на чолі друни попри тепловий вітерець, натякали на те, що секретаря тривожили ідентичні побоювання, але не доводили цього. А для Фреїта вже стало звичкою уникати смерті. Він нервово хруснув суглобами пальців. «Священа війна!» – вимовив він. Це було доволі безпечно. Речення не містило жодних буквальних натяків на ставлення Фреїта до такої перспективи. Він же не сказав «О, господи, тільки не клята священа війна! Він що, здурів?» Якийсь ідіот-місіонер сам напросився, щоб його вбили, інший дурень пише якусь несенітницю про те, якої форми світ, а ми що, маємо стрягати у війну? Якби на нього почали тиснути, тобто тягнути жили і ламати кості, він завжди міг би стверджувати, що мав на увазі зовсім інше. Скажімо, решті не можна втратити нагоду загинути славною смертю заради Ома, єдиного воїстину Бога, який розтопчений чистивих залізними копитами. Це, звісно, нічого б не змінило, адже найдостовірніші свідчення ніколи не бралися до уваги, коли ви опинялися в тих глибинних підземеллях, де звинувачення мають статус незаперечного доказу. Але принаймні один-два інквізитори могли б відчути, що вони, можливо, в чомусь помилялися. «Звичайно, впродовж останнього століття церква стала менш войовничою, сказав Друна, розглядаючи пустелю. Була здебільшого заклопотана світськими проблемами імперії, просто судження. Жодної з щілинки, в яку можна було б запхати розщеплювач кісток. Був хрестовий похід проти гучсонітів, стримано зауважив Фреїт, а ще підкорення мельхіоритів, і викриття уже пророка Зеба, і покарання шеліанців, і спокутування, але це все було політиканством. Трутився Друна. Гм, так, звісно, маєш рацію». «І нікому, отже, не прийде в голову піддати сумнівам мудрість ведення війни заради подальшого вшанування і прославлення великого Господа». «Ні, хто б у цьому міг сумніватися?» Погодився Фреїд, якому нерідко доводилося бувати на полі бою наступного дня після чергової триумфальної перемоги і який мав безліч нагод бачити на власні очі наслідки таких звиттях. Омніянці забороняли вживання будь-яких наркотичних речовин. Такі заборони особливо важко сприймалися саме в такі дні, коли не наваджуєшся заснути, щоб не побачити це все знову в кошмарних снах. Хіба не проголосив великий Господь через пророка Абіса що не існує більшої почеснішої жертви, ніж віддати своє життя заради Господа. Саме так, підтвердив Фриїд. Йому, однак, одразу пригадалось, що перед тим, як Абісса обрав великий Господь, він упродовж півсотні років прослужив єпископом у цитаделі. На нього ніколи не нападали з дикими вигуками і розмахуючими мечами вороги. Він ніколи не дивився в очі тим, бажав йому смерті. Хоч ні, таке траплялося постійно, адже церковна політика має, звісно, і своїх опонентів. Але вони, принаймні, не тримали тоді в руках необхідних для цього засобів. Найшляхетнішою є геройська смерть заради віри, продекомував Друна, немов безчитував ці слова з якоїсь дошки оголошень у своєму нутрі. Так стверджують пророки, жалюгідно промив Рефріїд. Він знав, що шляхи Великого Господа несповідимі. Він поза сумнівом сам обирав своїх пророків, але інколи, як видавалося, йому б не завадила допомога. Можливо, він був надто заклопотаний, щоб самостійно братися за відбір. От і під час служби в Великому храмі не бракувало багатозначних контактів, поглядів і кивків головами. Молодий ворбіс оточений безперечно якимось сяйвом. Як легко було перескочити з однієї думки на іншу? Цей чоловік, позначений печаттю Фатуму. Крихітна частинка Фреїта, та частинка, що провела більше життя в наметах, нерідко ледве уникаючи смертельних пострілів і перебуваючи в самій гущі боїв і сутичок, під час яких вас легко міг губити як ворог, так і спільник, додавала. Або принаймні якоюсь печаттю. Це була та його частинка, якій судилося провести не одну вічність у всіх можливих пекох, і досвіду в неї було вже предостатньо. Знаєш, я в молодості багато мандрував? запитав він. Мені нерідко доводилося чути твої прицікаві розповіді про подорожі до поганських країв, відчува підтвердив Друна. Частенько згадувалися дзвіночки. А я колись казав тобі про брунатні острови. Це ті, що за краєм світу, згадав Друна. Пам'ятаю, де на деревах росте хліб, а молоденькі жіночки знаходять маленькі білі кульки в устрицях. Вони ще пірнають за ними, розповідав ти, не маючи на собі жодної нитич. Я ще щось пригадую, урвав його Фреїд. Цей спогад був сповнений печалі тут, де не було нічого, крім рідненького чагарника під пурпуровим небом. Море там бурхливе, з величезними хвилями, набагато вищими, ніж ті, що в окружному морі. Розумієш? А чоловіки грибуть відкрите море ловити рибу на дивних дерев'яних дошках. А коли хочуть повернутися, то чекають наступну хвилю, а тоді... «Ловлять її дошками, і хвиля несе їх до самого берега». «Мені більше до довпадоби розповідь про тих молоденьких жіночок у воді», – зізнався Друна. «А інколи хвилі справді величезні», – проігнорував його Фриїд. «Їх ніщо не може зупинити. Але якщо їх осідлати, то ти не потонеш. Ось чого я там навчився». Друн там повимітив у його очах ж, кивнув він головою. «Як це чудово, що великий Господь залишає на нашому шляху такі повчальні приклади!» «Фокус полягає в тому, щоб правильно оцінити силу хвилі», – додав Фрид. «А тоді осідлати її!» «А що стається з тими, кому це не вдалося?» «Вони тонуть, нерідко. Деякі хвилі величезні!» Для хвилі, як я розумію, нерідко це цілком природно. Орелий далі кружляв у горі. Навіть якщо він щось і зрозумів, він цього не виказував. Варто не забувати про такі корисні речі. Раптово усвідомив щось Друна. Якщо доведеться опинитися в паганських краях? Власне. З молитовних веж довкола цитаделі деяко не повідомляли всім монотонним співом про їхні обов'язки наступної години. Брута мав би бути в класі. Проте жерці-вихователі ставилися до нього не надто суворо. Адже він завдяки бабусі бездоганно знав усі книги семикніжчя і міг процитувати на пам'ять будь-яку молитву або гімн. Мабуть, вони припустили, що він взявся за щось корисне. Виконує якусь корисну справу, яку ніхто інший не хотів би робити. Він обсапував грядки бобів, щоб надати їм гарного вигляду. Великий господь Ом, хоч зараз він був маленьким господом Омом, поглинав глистя салату. Усе своє життя, подумав Брута, я знав, що великий господь Ом, він без особливого завзяття осинив себе знаком священих рогів, був цим, цим. Великим бородинем у небесах, або ж інколи, коли він зіходив до світу, то ставав здоровезним биком або левом, або в усякому разі чимось великим, таким, на що дивишся, задираючи голову. А от черепаха, як не крути, тут аж ніяк не пасує. Хоч би як я не намагався, але вона не пасує. А ще коли вона починає говорити про септархів-пророків, так, ніби це були просто е, якісь навіжені старигани. Це стає схожим на сон. У тропічних лісах брутової підсвідомості вигулькнув і змахнув експериментальним кривом метелик сумніву. Зовсім несвідомий того, що з приводу таких речей твердить теорія хаосу. Мені вже набагато краще, повідомила Черепаха. Краще, ніж за кілька останніх місяців. Місяців? перепитав Брута. То скільки часу триває ця недуга? Черепаха наступила лапкою на листок. «Який сьогодні день?» – запитала вона. "10-го хрюпня», – відповів Брута. «Так, а рік який?» е, «У явної змії. А що ти маєш на увазі під який рік?» «Отже, три роки», – зронила черепаха. «Смачний тут салат. І це я тобі кажу. У горах там нема салата». Трохи подорожника і один-два колючі кущі. Паласую, мабуть, ще одним листочком. Брута зірвав його з найближчої рослини. Дивись, подумав він, під ним є ще один листок. І ти збирався стати беком? Запитав він. Розплющив очі, тобто око, і бачив, що став черепахою. Як це? Звідки мені знати? Я не знаю. Збрехала черепаха. Але ж ти... Ти всезнаючий, здивувався Брута. Але це не означає, що мені все відомо. Брута прикусив губу. Але ж так, це означає саме це. Ти певний? Так. Бо я думав, що це всемогутній. Ні, це означає, що ти всесильний. І це правда. Так написано в книзі Осорія. Він був одним із великих пророків. Ти ж це знаєш. «Маю надію», – додав Брута. «А хто йому сказав, що я всемогутній?» «Та ти ж сам!» «Ні, я цього не казав!» «Ну, але він це підтвердив!» «Я навіть не пригадую нікого на ім'я Осорій!» – пробрумотіла черепаха. «Ти промовляв до нього в пустелі!» – підказав Брута. «Повинен пам'ятати! Вісім футів зростом!» З такою довжелезною бородою і великою патерицею, а з голови в нього снувалося сяйво священих рогів. Він завагався. Але ж він бачив статуї і святі ікони. Це ж не були якісь вигадки. Ніколи не зустрічав когось подібного, заперечив маленький господь Ом. Можливо, він був трошки нижчий, поступився Брута. Осорій, осорій, напружила пам'ять Черепаха. «Ні, ні, не можу сказати, що я…» «Він стверджував, що ти промовляв до нього з вогняного стовпа», – нагадав Брута. «О, цей Осорій! – зронила черепаха. – З вогняного стовпа, так!» «І ти продиктував йому книгу Осорія, – додав Брута, – яка містить у собі настанови, ведення, введення, зречення та приписи, 193 розділи. Не думаю, що я таке робив, засумнівався ум. Принаймні 193 розділу я точно пам'ятав би. А що ти ж тоді йому сказав? Наскільки я пригадую, це було щось типу. Гей, дивися, що я можу зробити. відповіла черепаха. Брута втупився в неї. Вона зніяковвіла, якщо тільки можна сказати таке про черепаху. Навіть богам потрібно буває розслабитись, буркнула вона. Сотні тисяч людей керуються у своєму житті зреченнями та приписами. вигукнув Брута. То й що? Я ж їм не забороняю цього, огризнувся он. Але якщо на ти це продиктував? То хто? Чого ти вчепився до мене? Я ж не всезнаючий. Брута затремтів від злості. А пророк Абіс хто ж же передав йому ті кодицілі? Не я. Вони були викорбовані на свинцевих плитах за вишків 10 футів. Ну так хто ж це мог би бути, крім мене, так? Я завжди тягаю з собою тону свинцевих плит, бо ж раптом зустріну когось у постелі, еге ж? Чекайно, ну, якщо не ти це дав йому, то хто? Не знаю, звідки мені знати. Я ж не можу бути крізь одночасно. Ти ж всюди сущий. Хто таке сказав? Пророк Гашимі. «Ніколи його не зустрічав!» «Як це? Як? Тобто це не ти передав йому книгу сотворіння?» «Яку ще книгу сотворіння?» «Ти що, цього не знаєш?» «Ні!» «То хто ж її тоді йому передав?» «Я не знаю! Може, його він сам її написав!» Брута нажахано затулив долонею рота. «Це Богуфульст!» «Ща?» Брута забрав долоню. Я кажу, що це богохульство. Богохульство? Як я можу богохульствувати? Я ж сам Бог. Я тобі не вірю. Ха! хочеш ще одну громовицю. І це ти називаєш громовицею. Брутер розчервеннівся й тремтів. Черепаха засмучено повісила голову. Гаразд, гаразд. Вийшло не дуже мушу зізнатися, пробурмотіла вона. Якби я був у кращій формі, від тебе залишилися б лише обвугоні сандалії. Вона мала жалюгідний вигляд. Я нічого не розумію. Такого зі мною ніколи раніше не ставалося. Я мав намір стати на тиждень величезним білим беком, а натомість ось вже три роки перебуваю в подобі черепахи. Чому так? Я не знаю, а мав би знати все. Принаймні так твердять ті твої пророки, які кажуть, що зі мною зустрічалися. І знаєш що ніхто мене навіть не чує. Я звертався до козарів і вівчарів, але вони навіть не звертали на мене уваги. Я вже почав було думати, що я черепага, який сниться, ніби вона Бог. Ось до чого дійшло. Можливо, так воно і є, припустив Брута. А щоб твої ноги розпихли, як стовбури дерев, огризнулася черепаха. Але ж, але, замислився Брута. Ти кажеш, що пророки були звичайними людьми, які просто щось записували? Так воно й було. І це не були твої слова? Деякі, можливо, були й моїми. А черепаха. Я вже стільки всього позабував за останні кілька років. Але ж якщо ти був черепахою, хто вислуховував молитви? Хто приймав жертвоприношення? Хто судив мертвих? Я не знаю відповіла черепаха. А хто це робив раніше? Та ти ж! Я? Брута затулив пальцями вуха і відкрив їх тільки після третього вірша гімну «Отак безбожники рятуються від омового гніву». Минуло кілька хвилин, і аж тоді черепаха вистремила свою голову з-під панцера. Отже, вимовила вона, перед тим, як невіруючих спалюють живцем, ти їм спочатку співаєш? Ні, «Ясно! Тоді це ще майостива смерть! Може я щось сказати?» «Якщо ти знову спробуєш поставити під сумнів мою віру?» Черепаха замовкла. Ом напружив свою загасаючу пам'ять, а тоді дряпнув лапою запорошену землю. «Я пригадую той день, літній день, коли тобі було тринадцять!» Це все вимовлялося монотонним і невиразним голосом. У брути поволі йде далі ширше, б відвисала щелепа. Урешті-решт він запитав. Звідки тобі це відомо? Ти ж віриш у те, що великий господь Ом стежить за твоїм кожним рухом, га? Ти черепаха, ти не міг би. Коли тобі майже виповнилося 14, бабуся тебе побила за те, що ти поцупив вершки з комори. І хоч ти цього насправді не робив, вона замкнула тебе в твоїй кімнаті. І ти тоді пробурмотів, А що б ти? Буде якесь знамення, подумав Ворбіс. Завжди являється знамення тому, хто його очікує. Мудра людина неодмінно опиниться на господньому шляху. Він крокував уздовж цитаделі. Він щоденно ставив собі за мету обійти її нижні рівні, хоч завжди, звісно, робив це в різний час і обирав різні маршрути. Якщо Ворбіс отримував якесь задоволення від життя, принаймні доступне для розуміння будь-якою нормальною людською істотою, то полягало воно у спогляданні виразу облич побожних представників духовенства, коли ті завертали за ріг і опинялися раптово віч-навіч із деяконом квізиції Ворбісом. Їм завжди стискало горло легеньким спазмом, що свідчило про нечисту совість. Ворбісу подобалося виявляти ці свідчення нечистої совісті. А совість тільки й буває нечистою. Почуття провини є тим мастилом, що змащує владні колеса, щоб вони належним чином рухалися. Він завернув за ріг і побачив на протилежній стіні нашкрябине абияк зображення овала з чотирмя наоковирними лапами і ще неоковирнішими головою та хвостом. Він усміхнувся. Останнім часом їх з'являлося дедалі більше. Нехай єресь нагноїться, а тоді вигулькне на поверхню, мов чиряк. Ворбі знав, як орудувати ланцетом. Але в результаті цих роздумів він проминув поворот, і його раптом осяяло сонячне світло. На якусь мить він розгубився, попри всі його знання церковних закутків. Це був один із огороджених мурами огородів. Довкола симпатичної ділянки височенької декоративної хапонської кукурузи стриміли до сонця червоно-білі квіти бобових воз а поміж бобових грядок лагідно вигрівали свої боки на запорошеній землі дині. Зазвичай Ворбіс би зауважив і схвалив таке ефективне використання простору. Але зазвичай йому б не довелося наштовхнутися на пухкенького юного послушника, що качався на землі, затуливши пальцями вуха. Ворбіс витріщився на нього, а тоді ж Бруту сандалією. «Що тебе турбує, сино Брута розплющив очі. Було не так багато найвищих чинів ієрархії, яких він міг би розпізнати. Навіть Ценобіарх уявлявся йому якоюсь невиразною плямою в Юрбі. Але ексквізітора Ворбіса знали геть усі. Щось, пов'язане з ним, западало у вашу свідомість упродовж кількох днів після вашого прибуття до Цитаделі. Бога, звичкою, просто боялися. А от Ворбіса жахалися. Брута з непритомнім. «Дуже це дивно!» зронив Ворбіс. Він озирнувся, почувши якесь сичання. Біля ноги він побачив маленьку черепаху. Вона намагалася відповсти, не відводячи від нього погляду, і шипіла, наче чайник. Він підібрав її і уважно роздивився, обертаючи на всі біч. Тоді роззернувся довкола огородженого муром городу, знайшов відкриту пилаючому сонцю місцину і поклав там ту рептилію на спину. Поміркувавши трохи, він узяв пару камінчиків з олочевої грядки і підклав їх під панцир черепахи, щоб та не змогла перевернутися. Воробіс припускав, що не варто втрачати жодної нагоди збагатити езотеричні пізнання. Тож подумки зазначив, що треба буде повернутися сюди за пару годин і перевірити, що трапилося, якщо не стануть на заваді інші обов'язки. А тоді він уважніше придивився добрути. Є пеко для богохульників. Є пеко для тих, хто оскаржує законну владу, є ціла низка пекл для брехунів, мабуть, є навіть пеку для маленьких хлопчиків, які побажали смерті своїм бабусям, чого чого різних пекел було предостатньо. Такими було визначення вічності, як проміжку часу, замисленого великим Господом Омом, для того, щоб кожен отримав належне йому покарання. У омніянців було чимало всіляких пекел. І ось тепер Брута проходив крізь них усі. Брат Нумрод і брат Ворбіс дивилися, як він метався і бросався на ліжку, наче викинутий на берег кит. «Це все від сонця!» – припустив Нумрод. Майже заспокоївшись після шоку, викликаного приходом до нього ексквізитора. «Бідолаха цілісінькими днями працює на городі! Рано чи пізно це мало статися!» «А ти пробував його відшмагати!» – поцікавився брат Ворбіс. Можу зізнатися, що з таким самим успіхом можна зшмагати матрац, відповів Мнумрод. Брута казатиме «Ой, але лише тому, гадаю, що захоче продемонструвати чемність. Дуже чемний хлопець той Брута. Я вже про нього вам згадував». «Він не видається занадто кмітливим», – мовив Ворбіс. «Саме так», – підтвердив Мнумрод. Ворбіс схвально кивнув. Надмірний інтелект подслужника був палицею на два кінці. Інколи його можна було спрямувати на прославлення Ома, але нерідко він завдавав... Ну, не те, щоб турбот, адже вор добре знав, що робити з невідповідно застосованим інтелектом. Просто доводилося тоді докладати зайвих зусиль. Але ж ти мені казав, що вихователі високої думки про нього, нагадав він. Нумрод знизав плечима. Він дуже слохняний, мовив він. А ще йдеться про його пам'ять. А що з його пам'яттю? Її аж забагато, відповів Нумрод. У нього добра пам'ять? Не те слово, вона неймовірна. Він може досконало відтворити кожнішеньке слово з семи... Гм? Угу, замислився Ворбіс. Нумрод перехопив погляд Диакона тобто настільки досконало, наскільки можливо у цьому найнедосконалішому зі світів, пробурмотів він. Побожний начитаний юнак, мовив Ворбіс. е е заперечив Нумрод, не зовсім, він не вміє читати, ані писати. Он як, то він вида цюга. Деяко не визнавав напівтонів і невизначеності. Нумрод роззявив у рота, і знову його стулив, підшуковуючи відповідні слова. «Ні!» – зрештою вимовив він. «Він намагається!» «Ми певні цього!» «Він просто нездатний!» «Він не годен збагнути зв'язок між звуками і буквами!» «Ну, але хоч за це ти його відшмагав!» «Це не дає бажаного ефекту, діаконе. «То чому його тоді вважають таким здібним учнем?» Він слухає, пояснив Нумрот. Ніхто інший не слухав так, як Брутта. Ось чому було так важко його вчити. Так ніби, так ніби опиняєшся в величезній печері. Усі твої слова просто зникають у безодних глибинах брутової голови. Його стан зосередженого всепоглинання примушував не готових до цього вихователів затинатися і замовкати, адже кожне їх слово безслідно занурювалося у вир брутових вух. Він слухає геть усе, вів далі Нумрут, і стежить за усім, і все просто всмоктує. Ворбіс придивився до Брути. І я ніколи не чув від нього недоброго слова, додав Нумрут. Інші послушники інколи з нього глузують, називають його великим тупим бугаєм. Знаєте, як це буває? Ворбіс обвів поглядом Брутові руки розміром зі свиняче стегно. Його схожі на стовбури дерев, ноги. Він явно поринув у задуму. «Не вміє читати і писати», – вимовив Ворбіс. «Але він, кажеш, надзвичайно вірний». «Вірний і побожний», – підтвердив Нумрот. «І має гарну пам'ять», – пробромотів Ворбіс. «Не те слово», – додав Нумрот. «Це навіть пам'ятю важко назвати». Здається, Ворбіс прийняв якесь рішення. «Прийшли його до мене, коли очуняє!» – звелів він. Нумрода охопила паніка. «Я просто хочу з ним поговорити!» – сказав Ворбіс. «Можливо, зможу його використати!» «Справді, повелителю!» Адже, як відомо, шляхи великого господа Ома несповідимі. Серед бобового цвітіння дзищали бджоли, а сонце припікало перевернути догори дригом панцир Ома. Для черепах також існує пекло. Він уже не мав сил дригати лапами, а це все, на що він був тепер здатний лише дригати лапами а ще якомога далі вистромлювати голову і розмахувати нею в надії, що вдасться себе якось підважити і перевернути. Ви помираєте без віруючих, і саме це назагалом загал непокоїло будь-якого боженятка. Але ж також ви помираєте, якщо помираєте. Тією частинкою свідомості, що не була заклопотана думками про спеку, він міг відчути брутів жах і бентегу. Не варто було цього робити тому хлопчині. Звісно, що він не слідкував за ним якому божеству прийшов таке в голову? Кого могло б обходити, що собі поробляють люди? Лише віра мало значення. Він просто видобув той спогад у хлопця з голови, щоб його вразити. Мов фокусно, кщо витягає з чийогось вуха яйце. Я на спині, догори дригом, стає спекотніше, і я можу померти. І все ж таки, і все ж таки той клятий орел пушбурив його на купу гною. Який же він блазень, той орел. Тут купа каменюк на скелі, в кам'янистому місці, а він ж бурнув його в єдине місце, що могло обірвати його політ, не обірвавши життя, та ще й біля віруючої людини. Дивне це все. Почнеш, мимоволі, думати, що це якесь божественне проведіння, хоч він і сам був божественним проведінням. А тепер лежав до гори Дриги під пекучим сонцем, готуючись померти. А той чоловік, що його перевернув, той вираз його спокійного обличчя, він цього не забуде. Той вираз не жорстокості, але якогось цілком іншого рівня буття. Вираз страхітливого вмиротворення. Сонце затулило чиясь тінь. Он прижмурився, побачивши лице Людзе, котрий дивився на нього з лагідним співчуттям. А тоді перевернув його і поставив на лапки, після чого підхопив свою мітву і почимчикував собі геть. Навіть не озирнувшись, он припав до землі, намагаючись віддихатися, а тоді повеселів Хтось тому горі мене любить, подумав він, і це я. Сержант Симонія зачекав, аж поки повернеться додому, і вже тоді розгорнув свій клаптик паперу. Він ані трохи не здивувався, побачивши там маленьке зображення черепахи як же йому пощастило. Саме такої миті він і очікував усе своє життя. Хтось мав би повернути літописця істини, що став би символом руху, і це судилося йому. Шкода тільки, що він не міг вбити Ворбіса. Але це мало би статися у всіх на очах, одного дня, прямо перед храмом. Інакше ніхто не повірить. Омш кутельгав присипаним піском коридором. Після зникнення Брути він якийсь час блукав собі неквапливо. Мало хто може позмагатися з черепахами у неквапливому блуканні. Тут вони поза сумнівом, чемпіони світу. Жодної користі від того клятого хлопця, подумав він. Я сам винен, що здовів розмову з таким примітивним послушником. Інша справа, що той худющий старушок його взагалі не годен був почути, як і шеф кухар. Хоч той старушок був, мабуть, гухий, як тетеря. А от кухар. Треба не забути, подумав Ом, що коли до нього остаточно повернеться його божественна могуть. Варто буде призначити якусь особливу кару для кухарів. Він ще не був певний, у чому вона мала полягати, але там явно не обійдеться без окропу і, можливо, моркви. Якийсь час він тішився цією думкою. Але що ж судилося йому? А йому судилося, опинитися в черепашій подобі на цьому проклятому городі. Він знав, як потрапив сюди. З жаху поглядом він прикипів до крихітної цяточки в небі, що була як йому нагадала пам'ять, ром. Та на відміну від цього небесного, йому варто знайти дещо приземленіший шлях звідси, якщо не хоче провести наступний місяць, ховаючись під листом дині. Ще одна думка стрілила йому в голову. Смачна їжа! Коли до нього повернеться сила, він присвятить чималу кількість часу вигадуванню нових різновидів пекла, а також проголошенню кількох свіженьких заповідей. «Не пожадай черепашого м'яса». Чудова заповідь. Дивно, що він раніше до неї не додумався. Перспектива. Ось що треба мати на увазі. Бо якби він пару років тому заповів «Візьми, хай тобі грець, будь-яку знедолену черепаху і занеси її, куди вона зажадає, якщо тільки ти, і це важливо, не орел», то він зараз не опинився по такому скрудному становищі. Ось і все. Він мусить сам розшукати ценобіарха. Хтось такий, як верховний жрець, буде здатний його почути. І він має бути десь тут. Верховні жреці зазвичай сидять на своєму місці. Його має бути досить легко знайти. І хоч він тимчасово в образі черепахи, але ж ом і далі залишається Богом. Це ж не буде заскладно. Треба тільки видертися нагору. Бо в цьому і суті ієрархії найголовнішого можна знайти на горі. Легенько похитуючись і смикаючи панцирем, колишній великий господь Ом вирушив досліджувати цитадель, споруджену для прославлення його величі. Він не міг не зауважити, що за ці три тисячі років тут багато чого змінилося. «Мене?» – перепитав Брута. «Але ж, але...» «Я не думаю, що він хоче тебе покарати», – сказав Нумруд. «Хоч ти, звісно, давно заслуговуєш на серйозне покарання. Та ми і усі цього заслуговуємо» додав він богочестиво. «Але ж чому?» «Чому?» «Він казав, що просто хоче з тобою поговорити». «Але ж я не можу сказати нічого такого, що квізитор хотів би почути», заволав Брута. «Почути? Я певний, що ти не піддаєш сумнівам бажання деякона». Піроцідив Нумрод. «Ні, ні, звичайно ні», пробелькотів Брута і повісив голову. «От і добре», зронив Нумрод. Він поплескав бруту по тому місці на спині, якого міг сягнути. «Біжи, поквапся, мовив він. «Я певний, що все буде гаразд!» Але його з дитинства привчали говорити правду, тож він додав. «Мабуть, все буде гаразд!» Сходів у цитаделі було небагато. Просування чисельних процесій, що були невід'ємною частиною вишуканих ритуалів на честь великого Ома, вимагало довгих і бологих схилів. А ті поодинокі сходинки, що там існували, були достатньо низькі, щоб їх могли здолати хиткими кроками старезні, як світ чоловіки. І таких чоловіків у Деделі було дуже багато. З весь час приносило пісок. На сходах і в подвір'ях постійно нагромаджувалися цілі бархани, попри всі зусилля армії, послушників і змітлами. А черепаші лапки дуже невправні і мало ефективні. «Споруджений ще сходинки!» просичав ом, видираючись на одну з них. Повз нього, на відстані якихось сантиметрів, протупотіли ноги. Це був один із головніших шляхів цитаделі, що вів до Юдолі Плачу, і його щодня давали тисячі паломників. Раз або двічі чиясь неуважна сандалія зачіпала його панцир, примушуючи його вертітися дзигою. «А щоб твої ножиська відірвалися від тіла і опинилися в термітнику!» – вирискнув він. Це йому трошки поліпшило настрій. Ще чиясь нога підчіпила його, і він ковзнув у бік кам'яними сходами. І з дзенько там він врізався у вигнуту металеву решітку, вбудовану низенько в мур. Якби не спрацювали бусковично його щелепи, він прослузнув би крізь неї додолу. А так він просто повіз над підвалом. У черепах надзвичайно потужні м'язи щелеп. Він почав розгойдуватися, дригаючи лапками. Усе гаразд. Для будь-якої черепахи, що звикла до скелястого ландшафту з численними розколинами, така ситуація була б не в дивину. Треба тільки зачепитись за щось лапкою. Його увагу привернули якісь ледь чутні звуки. Почувся брязкіт металу, а тоді неголосне скигелиння. Ом розвернувся довкола своїм єдиним оком. Решітка була високо на стіні довжелезної і низненької кімнати, що була яскраво освітлена світловими колодязями, розташованими скрізь у цитаделі. На цьому наполіг Гворбіс. Інквозитори повинні працювати не в сутінках, казав він, а при світлі. Щоб дуже чітко бачити, що вони роблять. І Ом це бачив. Якийсь час він так і звисав із решітки, не в змозі відірвати погляд від низки лавок. В цілому Ворбі зовсім не схвалював розпечене до червоного заліза, ланцюги із спечаками та всілякі знаряддя із сверлами і великими гвинтами. Хіба що це планувалося для публічного показу під час важливої оказії. Скажімо, посту. Він завжди доводив, що дивовижних результатів можна досягнути свідчайнисіньким ножем. Хоч багатьом інквізиторам були до вподоби старі методи. Невдовзі Омс промігся поволеньки підтягнутися вгору, від чого аж засіпалися м'язи його шиї. Як істота, що добре вміє зосереджуватись на чомусь, черепаха спочатку схопилася за прут однією лапкою, а тоді другою. Якийсь час її задні лапки розгойдувалися, аж ось вона впялася кіхтам у шорстку кам'яну кладку. Омс зібрав усі сили і врешті вибрався на світло. Поволі рушив далі, притискаючись до стіни і уникаючи ніг. У нього в будь-якому випадку не було іншого вибору, як просуватися по волі. А тепер це сталося ще й тому, що він розмірковував. А для більшості богів доволі нелегко одночасно йти і розмірковувати.